islamski susreti islamski susreti i hać bužim 2010 2011 baskun najbadallahi ihvana tudite bilal <laughs> koje ne možete čuti sa Novotarski, nego samo sa sunetskih mimbala. <mim> shahidan butulatan wa fakara wa manzakiyan tayiban ma tar yasqi bi rawd al huda fa yqiluzme to znaczy učenje akide ja. je bilo na tada na istu realne kao učenje drugih propiza međutim samo što je Allah džele dao prednost akidi, odnosno tevhidu, još 13 godina u Mekid i ono 10 godina postali snovu grešnjavu u Medini, zato zbog toga što je trebalo da ideoaklija znači ono što je bilo u srcima ljudi da se is, ispravli pa da onda dođe ispravna akida, odnosno tevih u srca ljudi u izlala wa qama znači ljudi koji nauči da slatko pričaju a u bude priči puno je batala i nema manje jednog znači on obilazi slav Nači, uljepšaj stvari svojim riječima, a zapostavlja Kur'an i Sunnet. Jesi su išta dokazali, kao što ste su išta dokazali, kada u pitanju istina i laž sa svojim kelamom. Nisu Allah. Samo su kickless to go word. Dikitabillahi atluu bi khushu'in mustakin, fatahan qalbi wa fikri sa'ilan rabbi yaqin, dikitabillahi atluu bi khushu'in mustakin, fatahan qalbi wa fikri sa'ilan mala te što koji znači zna da čita knjigu a da bi odnosno da ja objašnjam onaj ako ima nešto nejasno iz knjige i ovu knjigu kako nabavite znači ja sam tražio da drugu knjigu radim međutim rad bilale zahtijevo znači da se ova knjiga radi zato što je na bosanskom jeziku i zato što će biti dostupna znači svakome da ovo dobro utvrdimo i da ne moramo pisati jer ako nećemo zato što možemo uzeti knjigu i obnoviti ovo pa ko lijepo čita znači Ako bude neko nešto dejasno, ta pitanja, ta da znači, ostavite na kraju, zapišite sebi, ostavite na kraju. Ako bude nešto trebalo objasniti s knjige, znači, ja ću probati da objasnim reću stane i onda ću objasniti šalota. Definicija akida. Akida. ide je nauka koja je izučava islamsko vjerovanje. To je vjerovanje u Allaha, džel, lešanu, meleke, poslanike, muđize poslanike muđize poslanike ovo vjerovanje se naziva još i vjerovanje u Gaj na vidljivu poznavanjem akide u stanju smo da potvrdimo vjerske postulate i to, potom, i to putem šerijatski i razumski dokaz jezičko značenje vezivanje ili najčvršći govor. še stane i da Švi... Riječ, kida, braću a kako se nalazi znači u Kuranu, to jeste namjera. Znači onaj koji, znači to znači da je srčana stvar. Što se tiče akida, akida je izgovor za sva vjerovanja i znači ujeđenja. A što se tiče teuhida, to je znači vjerovanje, eklosina odnosno vjerovanje mu vehida, vjernika Muslimana. Akida znači može da bude vjerovanje kršćana jer to je, znači, ubjeđenje. Ali hit znači, vjerovanje samo u jednog Allaha Azza veđar. Međutim, akida se ne bi mogla definisati, znači, trebalo je puno prostora u knjizi, da se akida definiše, znači, šta je to sve akida. Ali u osnovi, to je sve ono što znači, zahtjeva zakonodavac da se vjeruje u to, bez, znači, onaj, bez ikakvog pitanja kako i zašto ono što ne možemo razumiti, znači, i ne moramo razumiti jer razum nije izvor šarijeta. Znači, akida jeste da se čovjek vjeruje srcem i da se preda Allahu Đelešanu u tom, pogotovo kada je u pitanju stvar ga je. Znači, onoga što ne možemo vidjeti i što naš razum i srce... Često, odnosno razuma srce može da spozna, a razum ne može da spozna jer razum može samo da spozna no, što je vidio i što mu je opisano i što je, može se da opitva, pa, znači toj materialnoj prirodi. Šejih Omer el-Eškar u knjizi Vjerovanje u Allaha dao je sljedeću definiciju akidu. Akida obuhvata teme koje prihvataju duši, uz koju se smiruju srca i koja su upečljitiva istina do koje ne dopiri sumnja ili dvoumljenje. U istom dijelu šeji navodi sljedeće. Akida je skup znastveni tema koje su vjerodostojno prenesene riječima Allaha Đelješanu i riječima poslanika sallallahu alayhi wa sallam kojima srce treba da se preda i potvrđivanje onoga što je od Allaha i poslanika dobro stane znači vidjeli ste i ovu drugu definiciju koju je šeih učinak jehli su na svog znači to je ono što se srca smiruju možda će neko reći pa i drugi koji su na nazvali srca se smiruju jer čim to obožavaju, znači čim tome pozivaju i u tome uživaju, znači njihova srca se smiruju međutim srce se može smiriti na drugim stvarima ali srce koje je selim, spašeno srce jeste ono koje se smiruje uz akidu koja je ispravna znači uz akidu koja je došla od Allaha Đelšanova njegovo poslanika znači ovaj šejih živi danas u Jordanu znači predaje na univerzitetu isto u Amanu i znači, učenjake, kako smo rekli, sunata od džemate napisao je mnoge, mnoge knjige akide. I nadao je še u istom dijelu da je nevjednik onaj ko negira nešto od Akidji. Dobro, do, stanj tu. Znači, kada govorim ovo, nevjednik onaj koji negira nešto od Akide, znači, ovo traži objašnjenje. Pa se vraću, u Akidi imaju stvari koje moraju se striktno prihvatiti... I mogu samo se tako vjerovati. Ima neki stvari u akidi oko koji su se razišli. Znači, tu su furu i u akidi. Ne važna toliko stvari o koji, koji se razišla sa abi i razišla se posle njih u lema. Međutim, jedno od ti jeste, da li je poslaniji sallahu alaihi veselime vidio Allaha dželašanu kada je išao na Islana i irađu? Pa jedni kažu, Abbas kaže, Ibn Abbas kaže, jesu, jest vidio. A radi Allahu anha, negira... Ibna Abasa i kaže subhanallah pa zar Allah Zlošanu nije rekao da do njega pogledi nadoperu a njegov pogled operi pa onda kaže on vjerojatno pravdajući ona je ashaba vjerovatno kaže da je on to pogriješio ili ili je pogrešno to shvatio znači može da bude razilaženja u furunima akide i to u nekim stvarima naprimjer isto druga stvar koja može dolaziti do razilaženja da mrtvi čuju mrtvi martvi nečuju. I ti tako slične stvari koje su, nisu toliko bitne, zašto? Za naše vjerovanje. Nisu toliko bitne, hoćemo mi zbog toga biti nevijenici, monafeci ili keafiri i ne zavisi od forua, od ti stvari, da ćemo uču dženet ili nećemo uču dženet. Ako bi uzeli jedno i drugo mišljenje, ne bi, ne bi bile pitani za, za to. Jer u tom su se sami ashabi različiti. Gdje dalje? Šarijetski stal učenja i uz, izutvravanja diri. Prva obaveza svakog čovjeka jeste da spozna Allaha Đelešanu na osnovu ispravnog znanja. Kao što kaže uzvišeni u suri Muhammed 19. Zna i da nema drugog boga sam Allaha. Stani tu. Znači nauka je prva o Allahu Đelešanu. Allaha Đelešanu je prvi kojeg čovjek treba spoznat. Sve sto čovjek više ispozna Allaha Đelešanu toliko će biti bolji mu'min i toliko će, znači, onaj, onaj, onaj više izvršavati i badati Allahođe lešanu i biti više ubjeđen u Allahu lešanu u postojanju. Vi znate da iman raste i smanjiva se. Kažu da oni koji izučavaju Allahova imena i svojstva, i ka kažu u hadisu, ko nauči, znači Allah ima 99 imena koje je objavio, on i poslani sa Allahovu, za koje je znamo, koji nauči i bude radio po njima, ući će u džennet. Znači, vidite koliko znači ispoznati Allahovu, Đelšanu, imena i svojstva. Ako je Allah Đelšanu, kad govorimo Allahu Đelšanu, Allah Đelšanu nije ostavio znači, nejasne stvari muhminima. Opisuje se znači, svojim imenima i svojstvima. Pa primjer, kada govorimo o i svojstvima, koji ćemo posljedno, špat ćemo biti u ovoj knjizi, ali Allah Đelšanu kaže da je on milostiv samilostni. Kaže el -alim, da Allah Đelešanu sve zna. Znači Allah Đelešanu je se opisao savršenim svojstvima i opisao da je Muhammed sallahu alisom. I mi ta svojstva Allahu Đelešanu moramo prihvatiti kao taki i to u kome ne bude povećavala ima znači njegovo srce je bolesno. Zato Allah Đelešanu kaže u suri Muhammed kako tamo piše 19. majetu Prva stvar o kojoj čovjek treba da uči jeste falem enna hulajda idla, kao što kaže šeh Bilal, znači prvo nauka akide, nauka o Allahu azzavadžal, da znaš koga obožavaš. Oni koji su izgubili put, odnosno oni koji su izgubili cilj koga obožavaju, braćo Allah dželšano, takih ljuda nazivala su zabludi i Allah dželšano nazivala takih ljuda su kjaferi. Mi svaki dan u fatihi, jel tako, govorimo gajeru, Magdube alejhi, veledalim, amin i oni koji, na koji se Allah želešanu nasrdio i koji su zalutali, znači to su prilike ljudi i oni ljudi koji su se broje da su u umetu Muhammada salahu sallam koji su opisali Allaha dželešanu na drugačiji način, Ili su negirali nešto Allahu Đelešanu, ili su dodavali nešto Allahu želešanomu, ili su terilili ono što nisu smjeli terilit ili su izostavljali ono što su trebali da, da, da objasni, znači Alla želešanu i Poslanik salahu alahi saleme su rekli da su u zabluti. Da se ozabude. I od da se mi ide i dijelimo na one 73, 73 skupne bez kršćana i židova. Znaj da nema drugog boga sem Allaha I traži oprosna za svoje grijehe i za vjernike i vjernice. Allah zna kod se kriječete i gdje boravite. Zatim da čovjek spozna svog poslanika muhameda sallallahu alaihi wa sallam i istinitost njegove poslanice da upozna modrost svog stvaranja i svoju ulogu i funkciju u svom životu. Gdje ide i gdje će završiti i gdje mu je kraj? Da ustano. Poznavanje Muhamada sallallahu alihi wa sallam jeste kroz, kroz Kur'an i sunnet. Poznavanje Allahu, poslanika sallallahu alihi wa sallam jeste uslijeđenje njegova sunnata sallallahu alihi wa sallam. Znači onaj ko hoći nas pozna Poslanika sallallahu alejhi ve sellem spoznati kroz Kur'an. Allah džele šanu da se mora poslanik sallallahu alejhi Pa čak Allah džele kaže Muhammedur Resulullah, da je pečat, pa jedini ajet poslaniku, jedinom poslaniku mali selam lako obilan, Muhammedur Muhammed je stvarno Allahu poslanik. Znači Allah džele mu daje poslanicu. Da li Allah džele na je da se vježu u srca za poslanika salavahu alaihi vseleme. A poslanik salavahu alaihi vseleme u jednom hadisu kaže, kaže ako želite da saznate o meni, saznat ćete kroz moje ashabe. Što je ovo poslanik salavahu alaihi vseleme rekao? Zato što su ashabi slijedili Muhameda salavahu alaihi vseleme. Ka, ljudi, kada bi vidjeli jednog ashaba danas, vidjeli bi čitav islam kod njega. On bi jedan islam. Razumijte. Sad Hasan al-Basim kaže za mu'mina. Kaže, najdražiji mi je čovjek koji kada ga vidim sjetim se Allaha, što kada ga vidiš šjetiš Allah. da li danas jednog muslimana kad vidiš u gradu možeš se sjetiti Allaha Čelešanu ili se sjetiš džahennema znači kada ga vidiš šjetiš Allaha znači on počeća njegovim samom pojavom samim izgledom na Allaha Čelešanu a to sve zato što sledi sunet Muhammeda salallahu alihi vseleme zato Allah Čelešanu je dao jedan ajt u suri Al-Imran ispita kada su židovi rekli da vole poslanike i da vole Allaha Čelešanu prvenstveno kaže Allah Čelešanu in tuhibbun Allah fa tabbahu wa yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur nima Ako i vaše Allah i prosti Allah prašta samo Pa ste bijje u svoju ljubav za sleđenje sunneta Muhammeda sallallahu alayhi wa selleme. i u ajeti vidite Allahu dželešanu milosti. Ajeti su Allah zna koliko ima ovakvih. Ja ihoj amen. Vatil lahe, ti rasul. Taat prema Allahu, taat prema poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam. Zašto je taat prema poslaniku? čemu je taat prema poslaniku? Samo u šarijaskim stvarima. U njegovom ličnom ištehadu, poslaniki u svom ličnom ištehadu mogu pogriješiti. Ali je u pitanju šarijat, vema enti klanil Inua ila vahiuha, on ne govori po Hiru sume, to je samo objava koja mu dolazi. I zato Poslanik Salallahu alahi was seleme kaže nasikekom uzmite od mene obrijede, od mene uzmite obrijede. I zato tko hoće znači da sledi put isne i obavezan da bi bio na putu istine dužanje da sledi Muhameda Salovahu ahi wasu i da spozna sunet Muhameda Salavahu ahi waseleme čak vajt uh, muhamed o usule muhamed allah dželešano karevetiullahe u ar-resul la tubtulo amalukum hvise pokoravate allahu i poslaniku nemojte ništa djela svoje. znači onaj ko se ne pokorava poslaniku sallallahu ali. ve sellem kaže u hadisu poslanici sallallahu kod se ne bude pokoravou meni ne pokorava se allahu dželešanom ko se ne bude pokoravou emirima ne pokorava se meni a ko se ne pokorava meni ne pokorava se allahu džele džalaluhu jale, jale, dželešanu amla urednost u znanje i njegovu važnost Akida je najvrijednija i najčasnija istanaška nauka i to zbog vrijednosti i časnosti tematike koja se izučava u njoj učeći akidu spoznajem Allaha Đalešanu njegova imena i uzviše nas učimo o njegovim elikima poslanicima i vjerovjesnicima također njena važnost se može vidjeti kroz plodove koje daje ova nauka Ona, ova podjela nauka i, i vrijednost je došla od, od strane u Lemi. Znači ona nije došla od strane Muhameda salahu ali. U, u doba Saba kada čitate Tarihul islam ili čitate Siru ili onaj Hajatu Sahab, Živo Sahaba, oni nisu razlikovali propise akijske od fikskih propisa. Ko bi ostavio neki fikski propis, bilo bi isto kada ostavio akijski, onda i bi nije bilo Mekruh ten zim, mekruh tahrim. Nije bilo sunet mu ekede, sunet gajdi ekede. Nije bilo mustehab, sunet mu mustehab, mustehab Nije bilo menduba, nije, nije bilo určit takje podjeli. Kod nja je bilo zabranjeno, dozvoljeno. Znači učenje akid je bilo na, tada na istoj ravni kao i učenje drugih propisa. Međutim, samo što je Allah Đelešanu dao prednost Akijidi, odnosno tevhidu još 13 godina u Mekiji, i ono 10 godina poslani slavog reštava u Medini, zato zbog toga što je trebalo da ideolatrija, znači ono što je bilo u srcima ljudi, da se ispredo isprazni pa da onda dođe ispravna akirat, odnosno što u srca ljudi jer zato Allah dželešano kaže la ikrahu fid-din qatabaina ruslum min ba'd faman kaže uvjeru nema silom na gol la ikrahu fid-din qatabaina ruslum min ba'd faman yakfur bitaguti ve yumin billah fer alistam sekr ul rutuskal fsalallu kaže uvjeru nema silom na gona, uvjer ima. U uvjeru nema silom na gol ravi puse razlikuju o zaboli. Ko kaže uz neber u taguta. Kaže u lema. U samom la ilahe illa la, ima nafiju izbad. Pa kaže prvo je negiranje pa onda potvrđivanje. La ilahe la. Nema drugog boga osim Allah. Nema drugog boga. Ovo bi, kad bi ovdje čovjek stavpio bi šitlj, tako? Pa kaže ila odvaja ila ila ovo ila odvaja samo Allaha Isto što kaže u suri Velasa kaže vel asr inal insane lefi husar. Pa kaže, tako je vremena, svi su ljudi na gubitku ile levine, osim. Znači, odvaja manjinu od većine u arapskom jeziku. Pa ovdje kaže, odvaja sva božanstva, samo ostavlja Allaha, Allah, ješto ostavlja sebe. Pa zato u šehadatu, u prvom dijelu šehadatu, to jest la ilahe ilala, ima nefi izbato. La ilahe, negiranje svih božanstava pa potvrđivanje. I zato kaže u Leman, znači, najprije kaže se ostavlja grije pa se onda naređuje da se čini dobra djela. Znači, najprije trebalo je sve, zato nije namaz objavljivan u, po nekom djelu u Leme, nije objavljivano u Meki. I zato nisu propisi post, hač, seki, a to je sve objavljeno u Medini. Nisu objavljeni zbog toga što je trebalo prije da izađe znači ono širk iz njihovih prlsa zato što su bila savi muširki prej nego što su primili, primili islam, trebalo da to izađe, da se očisti pa da tek Allah Đelšano onda zabrani alkohol, da zabrani druge stvari razumijete li, znači da čovjek iskreno prihvati, kad su sami oni bili spremni, Allah Adjalešano najbolje znao njihova sami. kad su sami bili spremni onda su došli propisi, isto tako kada čovjek nije ostavio kipa da obožava, kako će prihvati Allaha, Allah takav, i ne prima, ali tako, Allah Đelšanu ne, ne dopušta da mu se pripisuje drugu, i nećemo primi njegova djela, kada bi čovjek danas obožavao nekog drugog umemo Allaha Đelšanu, a radio djela najboljeg ni nijednom mu djelo ne bi bilo primljeno jer to taj ajt govori Allah želešanu, govori sur Zumer, Poslaniku salahu alahi wasaleme. Ako bi ti kaže prepisivao Allahu en štrkte, ako bi ti prepisao Allahu želešanu druga, jah, jah, tvoja bi djela sva propala, nema veze što si ti poslanik, nema veze što ti poslanicu onaj dostavljaš tudma, nema veze što ti u noći provći prodiš u provodiš bat, nema veze. ne smiješ pripisati Allahu želešanu druga ni u čemu. I zato akida kao nauka jest jedna, možemo je staviti od najbitnijih najbitniji nauka. Jer bez nje, braćo, ne vredi ostalo ništa. Bez nje ne vredi kad bi na nazu bil cijelu noć. Kad je poslal svaki drugi dan. Kad poslu dao da u poslu. Bez akide uvjerenja zbog čega to radite i da samo Allah uđeljšanu to radite neće vaša djela biti primjena. Njena voznost se može vidjeti gospodove <laughs> koji daje ovo nauka, a to su... <clears throat> poznaje Allaha, Želešanu u njegovoj lijepih imena i uzvišenih svojstva. Povećanje je kina, to jest stobjeđenje u srcu i jačanje imana. Ustanite u Znači, kroz akidu, kako smo rekli, spoznajemo Allaha, Želešanu, imena i svojstva. Kada je pitanje su imena i svojstva vraću, morate znati da su Allaha imena i svojstva od vajkada za vajkada. Znači ona su svojstva Allahašanu, Allaž Alosanu je prvi Evelu, Ahiru, Azahiru, Abatinu, on je prvi i posljednji, on nema ni početka ni kraja. Pa će kaže u Hadisu Debu Hurei, poslani sa svom, doći vam kada je šetan, doći će jednom odva šetan pa će reći, mene Haleka keza, mene haleka keza, mene haleka keza, kaže govoriti tko je stvorio ovo, tko je stvorio ovo, Koj stvorio onu, ono? pa će na kraju reći tko je stvorio tvoj, tvo gospodara. Na kraju, kraju kada te srušiti tvoj iman, onda će ti dati sumnju u stvaranju tvojeg gospodina. Koji njega stvori? Otkle on nastup. Kaže, pa onda reste, šta kaže? Reste la ilaha ila la. Ne ima drugog boga osim Allaha. Tu razum ne može da odpojmi, Ali je Allah dželšano prvi i ne ima svog stvaranja. Oduvijek uvijek, za uvijek. Allah Đelšano, kaže, kulu men ali i hafan. Ojepka veđu rabike zil dželali likramu. Kaže, sve na donjaluku, sve što je stvoreno, to je prolazno. Samo lice tvog gospodara vješno ostaje. Znači, Allah Đelešanuhu ostaje vješno. I zato mi, ehli sunnet vel kada čitamo akidu, najviše smo se podijelili umet Muhammeda svojom u ovim stvarima. U imenima i svojstvima. Mi, ehli sunnet vel ne nesimo kao što su sašare prihvatili samo osam Allahovi svojstva. Mi nesimo kao mu atezle nagira sva Allahova svojstva. Mi ne smo kao neki prepisati Allahu, Đeležanu, neka svojstva koja mu ne dolikuju. Znači, mi moramo vjerovati u Allahu, imena i svojstva, onako kako su došla u Koranu i Sunnetu, a ne možemo drugčije spoznati to, nego preko akide. I to obrađuju. Znači, ta svojstva, Allahu, imena svojstva, obrađuju, znači, obrađuje nauka Babu, ilmu akide. Znači, o, ilmu akid. I jedan, ovaj učenjak, onaj, Omerel Eškar napisao jednu knjigu, jedno dijelo, koje sam ja nagovorio neke ljude da prevedu, međutim kad su prevedeli nisu mili izdati od islamske zajednice. P onaj, piše naslov knjige Esmajl Vesifat. I kad su preveli, kad su vidjeli šta sve piše u toj knjizi, stali su i neće da izdaju knjigu. Znači, šej je otkrio sve zabude Harifonajov murđija, sve zavde matoridija, sve zavde onaj, kaderija, sve zavde uh, šija, sve zavde, sve, sve sekte čak, čak je dokinu tamo i, i komunista i ostali sve ostale koji su prepisali Allahu Đelešanu nešto i tako da ta knjiga stoji dok se ne čepamo išava izdamo ljubav prema Allahu Đelešanu veličani i strah od njega Spoznaje puteva pomoću kojih branimo hmm. Allahovu vjeru i borba protiv Allahu i neprijatelji. Stani znači, spoznaje puta kako ćemo branti Allahu u Đelašanu vjeru. Ovdje i je problem nauke u akidu. Ljudi su danas u tminama zabluda. Allah Đelašanu kada govori o akidi i o njegovom izvođenju ljudi, govori uvijek da ih izvodi iz množine u jedninu. Pa kaže Allahu lezin amenu i uhređu mine zulumati nur. Kaže Allah je zaštitnik kvijenika oni izvodi iz mnoštvo zabluda u jedno svjetlo. Znači nije jedna zabluda, niz je zabluda, s kojima, a s čime ćeš ti braniti Allahovo svjetlo, samo ga možeš braniti sa tevidom. Sve se može toleriti sa ljudima, ali ako je pogriješio u akidi onda moramo ga pruaziti afirom, jel tako? I nam to na ređiju. Znači zato moramo naučiti ove stvari da bi ljudima znali objasniti pogubnosti i štetnosti komunizma, ateizma, laicizma, zabu da ostali se, koji su zalutali sve sekte. Moramo naučiti gdje se razilazimo mi. Braćo. Ima nijanci, paste brać, ima, ima braći neke ko sebe imaju maturidijski akida i ne znaju. Ima nijanci gdje čovjek koji nije dobro upućen u nauku, koji ne čita ove stvari, može imati ašarijsko, i ridijsko vjerovanje i murđijsko vjerovanje. Pa tako su upali neka braća u Bosni i Hercegovine u to vjerovanje kada su nasjeli na priče drugi. Kada su nasjeli na priče drugi kako je dovoljno čovjeku samo reći la hilala i ne smiješ mu ništa reći. On ne može izaći iz islama sve dok ne objavi na televiziji da on nije musliman. I da ne gira razumijete? Znači, ni jedno drugo djelo ponjega ne, ne izvodi Islama. Znači, tako su nasjeli ljudi koje, s kojima sam ja razgovarao i govorili su pa zar ovi ljudi ne svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha dželšanu? jeste, i Iblis svjedoči da nema ima drugog Boga osim Allaha dželšanu. Ali šta je sa njim? Iblis kaže Rabni i fenzirni la jome jubasni. Gospodal, ostaj me do sudnijeg dana. Ali Allah dželšanu kaže da će sa njimi oni njego Znači, nisu mođinska ta kira koja je zamutila razume neki ljudi. Odnosno, i njihovom slabom imanu godi takve stvari. I nespremno za borbu sa tim, i su sa tim, lakše znači, priznati nečiju zabudu nego, znači, tu zabudu oboriti i teze oboriti. Dalje. Borba protiv Allahovi nepe idemo poklonika, ehli i monatika. brate. Borba protiv ehli kitavija u suri Furkan Allahu dželal kaže: "Voilà tut il keferine ve cahidun jihadan Ovaj ayet nam ne govori o džihadu klasičnom. Ovaj nam, aha, na tutine, Kaže: borte se protivim velikim džihadom." Ve mu fesira. Kaže da je borba velikim džihadom jeste borba korano Paste. Borba velikim džihadom, borba Kur'anom. Zašto borba velikim džihadom, borba Kur'anom? Imam dva načina. Čovjek ne bi znao za ovaj džihad klasični da ne pročita iz Kur'ana, da ne uzme propise iz Kur'ana. Druga stvar, čovjek ne zna kako će se boriti jezikom kada razgovara sa njima, osim da se bori Kur'anom. Odnosno da se bori propisima iz Kur'ana i suneta. A ovdje kada govori Alar Jošanu Kur'anu, onda podovo se podrazumijeva i, i su Sunnet Muhammeda sallahu alihi wasallam. I ti ste vidjeli, braćo, kako neka braća na zapadu, kako pobijaju teze kršćana, s čime sa ajetima iz Korana, obaraju njihove teze iz Bibli, Biblije ili evanđelja. Znači, obaraju iz Kur'ana. Mi muslimani osuđujemo, odnosno muvehidi, odnosno jehle sunnet al džemad. Vi znate da mi, znači, strogo osuđujemo mu tekjelime, oni koji... Šta je mutekelim? To danas zovu fi, onaj, uh, filozofija. Mutekelimi su znači ljudi koji nauče da slatko pričaju, a u njegovoj priči puno je batila i nema nijednog dokaza. Znači, on obilazi stvari. Znači, uljepša je stvari svojim riječima, a zapostavlja Kur'an i je su ne. jesu išta dokazali kroz stoljeće, jesu ista dokazali kada je u pitanju istina je laž sa svojim kelamom. Nisu Allahi. Samo su Hitljast govor, govorili. Ali dokazi do iz Korana i Suneta samo mogu obarati teze drugi. Jer Allah Đelešanu ne mudruje. Allah Đelešanu ne, ne da da se filozofira kod njegove knjige. Ovo su ajeti. Allah Đelešanu kaže, knjige jasni. I onda govori, ko su kafri? Lekar kefar lezi na kaalu ina Jasno, ne ima okolo. Pa čekaj, stani, tu ima... Ne, ne, nevilik je onaj koji kaže Allah i Anu Trojici. Ako ne znaš tko ti je Bog, ti si nevinik. Ako ti je ne znaš množit, znači ne znaš koliko je tri puta jedan ili jedan puta tri, znači ti si nevinik, a možeš samo to Ove ajte sad mu kada spominješ, oni uvijek imaju neku posao tumačenju. Znači zato ovim samo Kuranom i srčani i možemo pobiti te za drugi. I zato je ulema i govori da najprije treba čovjek da nauči Kuran i da njega razumije. Kaže, Allahu, zapravo, yabahili, al kaže Allah, zapravo Ebu Mame Abahili inna Allahi laju azibu kalben val Koran kaže Allah, neće kaže srce koje je svjesno Korana i s tim može samo znači, da pobediš zaluda drugih. konjenje od širka, kufra i novotarije ispravljanje naših pogrešnih objeđenja i svatanja sreće na dunjaluku i uspije na ahiretu Završio ga tu stranstvo, dobro je. A će da je tu negdje čas završiti, tako. Ja bih ostavio za, za onaj, nešto malo za pitanje, ako ima nešto, neko da pita iz ove knjige, a ja ne znam gdje ćemo te knjige vraćati. Ko bude, vremčeta možete, on se I malo te pitanja vraćam. Jeste razumjeli ovo da će? sve? Kako govoriti o koji Allah S.T.A. nazivaju imenima koji on sebe nije nazivljeno? Recimo, da li se može reći dragi, dragi Allah? Često puta to čujemo. To nije nazivanje Allah S.T.A. drugim imenom. To je samo htio predstaviti svoj ljubav prema Allah S.T.A. Razumiješ? Znači, on nije nazvalađano, dragi Allah. Dala. Već samo tijel da kaže da on voli Alaha, Đalašanu. Koliko je istim, koliko nije, ali ne to im. Dala. ali rećmo da se stavi velikim slovom. Um. Dragi da se stavi veliki slov, ali ko zna, onda bi bilo tako, jesno. Kao ima sigurno. To bi bio najmanju ruku, ja, novotar, veliki koji straću uvrat. Ali ulema je složna, znači, ako neko dodaje Allahu imena i svojstva ili ako i negira Allahu a sva imena i svojstva da je keaf u tome je sva ulema složna čak ima ulema ka kaže sam jedno svojstvo i to je dobar dio ulema, jedno svojstvo kad negira da je keaf i znate da, da, da su onaj džehmi negirali Allahu govor i rekli su da Allah žašano nije sa Ibrahimom razgovarao, a jel, jel haldo na namjesnik ubio sahvana ibnu džehima rekao je to izašao na, na, na, na bajramu i kaže eto ljudi vi svi zakolite korbanu a ja ću ovoga zaklati. Sa sam razgovarao. Ja da da sam usavom da je Ibrahima ne uzeo sebe za prijatelja. Tako je. I kaže tvi svi za kolite te kaže korbane, a ja ću za, zaklati sahva na Ibnu Džehma. Zato što je on rekao da Allah, Allah nije razgovarao sa Ibrahima i da je uzao sebe za, za prijatelja. A zašto on rekao da nije razgovarao s Allah sam Zato što oni negiraju Allahova svojstva, a tu je svojstvo ga govor Allah. Đalešanhu. A poslanik, u to ima dokada koliko su, to, su, to su to što mi govorimo negiraj Allaha u govor. Allahu poslanik kaže u hadisku i mi uvijek citiramo na džumi šta kaže? Hajdu kelam, kelam u la. Kelemahu Kaže tamo za musje, kad pro, progovorimo njegov gospodar. Razumiješ? Allah Đalešanhu kaže, kad u pitanju dostavlja, nemojte čovjeka čovjekata ali ona kada ne bude temu objasnili Allah kada ne bude znao za Allahu govor razumijet znači mora znači čovjek vjerovati u govor koji nije stvoren i tu da se došli izabili oko Kur'ana kao Allahu govora Razumijete Zato što su oni negirali, zato su oto da su i oni koji su negirali da je Kur'an objavljen, rekli da je Kur'an stvoren, muatezele, rekli da je Kur'an stvoren zato što i oni kao iovi negiraju Allahova svojstva. Jel jasno? Oni koji namjerno pišu, dragi Allah, to je velikim slovom, znači to to je tako znak da je ime. A oni koji nesvesno to rade, to je samo da prikažu ljubav prema Allahođalešanom a u najmanjoj ruku treba se takvi ljudi paziti i čuvaljati jer to onaj stvari, većinom krinu sa sitnjih stvari velike stvari se dašavaju i od se posle ljudi vrlo svesno. dobro dače, ako nema pitanja ja joj samo jednu opasku možda ste primijetili ovaj stil ovako je radio sebe znači da se iščitavaju knjige i da se na daje komentar često mi čitamo knjige ali često i ovaj ojca ljudi istu knjigu čitaju, ali ne razumiju isto. Da Allahom da, da nekome da bolje nešto rezonuje, a da neko slabije rezonuje. I ovako za Allahom pomoć treba da mi na ovim prostorima, znači ovu literaturu koju sada imamo, ovu blagu na bosanskom jeziku koju je prevedeno, znači ne moramo sada se plavo zametimo ako u datom momentu određeni ljudi koji imaju neke prefekse i zvanja ne vide ovaj, zashodno da posvijete nama više pažnje, tako da kažem. Znači mi ne možemo kazati da imamo opravdanje za svoje eventualno neznanje, nego možemo da ovako sjedimo i čitavamo knjige džematski, eventualne neke nejesnoće, papir trpi, zapišemo, obratimo se onome koje ko razvoj kod nefira, ko to bolje zna, ovaj, da kažemo, rastomačiti i idemo, idemo naprijed. I to je jedini, jedini metod. Zašto ovo? Zato što ima džemata koji hoće da se bave davom. Prima da džematu tebliju. I oni zaista se bave davom. I ti nemaju ovoga segmenta. Pa onda kad izađu da pričaju ljudima, moraju neke hikaje israelijate, neke razumske dokaze, pa to ovaj nekada manje djeluje zato što i te ljude lako i brzo zbog zato mi, evo, na ođama, moramo na lakav način znači, ako želimo da se a mičala, želimo i ne planiramo se nikako, rasta sa ovom vjerom znači, mi smo i za sebe i mi sanjom i živimo i umiremo e, ovo je jedan od metoda da se, znači, obrazujemo znači, u tijem i sad još na kraj, postavimo jedno pitanje. Zamislite, evo, mi smo sad svi na neki otprilike, ono ko Ashabi kad su primali islam, ne imamo, imamo možda Džedabih Hedo, ekipa, to je ono ko ovaj, oni stari Ashabi, nisu, ovi ovaj imamo mlađi i sad počinje medresa. I ona traji godinama. I onda ne vidiš, ovaj, da je neko koji je sjedio u poslanikovoj medresi da se odmetno. Osim po Šickovni vajetu, tako. Kodnice, oni što su najviše učili, obetvili. Ja. Ovaj. Nego su ti ljudi podnijeli najveći izazove i terete za ovu vjeru. I mi dok smo ovako radili, kroz, znate, rad dana rata pa onda počne, vidjeli ste na terenu, neki dan prolazimo, pošto ovdje ima braći je puno iz Tuzanskogu. To znači to. Tuzovskog kantona. Znači, znamo kad tamo nismo poznavali, možda je bilo neki Ashabu Kefku za koje nismo znali neki ljudi u pećini, ali nismo znali tamo za neku ubraću koja se drže i srneta. Pa onda dao za kratko vrijeme, onda nivalo posustali, došli drugi uporni ljudi i sad vidimo da taj kantonom prilike možda prednjači a volio bi da nisam u volio bi da moja moj kraj na prvom mjestu, svatko nije ovaj na falc svog bogaca. Jer mol više koristi nego dru, tuđi ovaj, ali činjenica se vidi znači na, na terenu. Pa zbog toga i ovaj vid, znači, a ove knjige, ovo je otprilike, vidite po definicijama i po samom stilu pisanja, znači ovo je učbenik. Ovo je učbenik i ove stvari mi možemo kazati dobri bilo znamo, ali znači trebamo i obnoviti. trebamo znači, se oškolovati. da mi sutra kad sjedemo sa četiri pet mumaka, novi, da vi sad sanjine ne klonimo koplja oko nekim foruha u islamu, znači dizanje ruku i tako dalje, i preskočimo sanjine, onda on kasnije zviz. Ode se s Svetom ili ode sa točićenim ili ode u nekvu tamo treću u zavodu i dalje diže ruke i klanja po smut. da, e, da on razume obo o čemu govori. Ala sagradi eto do 9 sati uzmite rahatluka, ko planja se može spavza i piše minuta i pokuša. Ima jedan način a to je znači da ovaj zažmiriš 2 3 minute samo se može destalira i ako buda, pa ćemo ovaj. Nakon drugog predavanja, ako mognem ja tuhara u da bude jedna kamama, zavis i od vas, ošte biti ovaj? Ako svi budete drimovni, pa mi primijetimo da moramo ovom kamama. <laughs> <laughs> <laughs> <Malala>, pa <laughs> <Ušljanski. laughs> ja ću požim u 2010-2011. Kuna i ba'da Allah i hvala. Budite Allahovi, robovi, braćovi. والوعد متصل بيننا في الليل والسفر انتفي نفسي تدى نفسي انتفي صناعي وفي بصري اخي والوعد متصل بيننا في الليل والسفر انتفي sito da nafasi akafi zama